Këtë ndëruar bashkë këtëtar të emisionit Rruga Drejtë Allahot. Selamu alikum, rahmetullahi wa barakatuhu. Më basi këmë folur për disa emisione reshtë për veprën e mirë. I përmëndër për të ohidin, namazin, shënjët, shkaqit, zdoj gjë kemi përmëndër për veprën e mirë. Sot dhëtë kemi emisionin Ndikimi i veprës e mirë, drejtë përse drejtë i njetën tonë. Si një konë kjo veprë? A në vërtet në qënë vepra e mirë të urejmë gjunafet apo jo? A ndikon vepra e mirë për të bërë stabil në rrugën drejtë Allahut? Se kemi thënë se kjo është rruga drejtë lumëturisë, rruga drejtë gjenetit, është rruga e vërtet. Vecë e vepra e mirë në ndimon dhe ndikon drejtë përse drejti për të pasur vullnet në adhurimin Allahut Gjeleshano. Vepra e mirë në bëndë kuptojmë realitetin e ksej bote. Të qita këto qartësime mbi këto pyetje të ndikimit e vepre së mirë, si manifestohet ajo në jetën tonë, do të kemi me njëherë në bas përshkrymit poetik në studion e emisionit Rruga Drita Laut në shëqërinë e hoqës ndërruar e Nisa Rama. Në filmin Liza në botën e qëdirave është një momentë Kur Liza ndodhe i në mes të katër rrugëve Ajo pyët një mace që kalon aty pran Se cilin rrug duhet a zgjithte Macia i pyët Më thuaj ku dëshiron të shkosh Të të them cilin rrug të ndjekësh Liza ngriti supet dhe tha Nuk e di Nëse nuk e di I thot macia zgjith cilin do rrug Po ti a i këpërcaktuar qëllimin tëndë A i ke hapur zemrën tënde dhe a i ke bër veprën e mirë bashkulltar të jetës tënde. A të ga dërguar edhe ty zemrë ajote në gjennet. A koma jo, atëherë mbyllësyt më jebdorën dhe eja të ecim bashkë drejtë gjennetit. Vargjet e mrekulluashme të kuranit më shusrojnë në këtë mëngjes të ngrot. Qëndroj i heshtur pra ndritarës dhe gjaj të serimet e zojgjve dhe rezët e kuqremta të djelit më përgëdhelin ëmbël. Gjithë çka është atë që mrekëlluashme. Një ndjesi pafundësisht e bukur më mbushë shpirtin. Mbëllë sytë dhe ndjej qdo sekon të saj. Falenderimi të kon Allahu të mandhëruar. Në atë moment kujtoj një citim të i bëntejmjes. Qfar mund të më bëjnë armiqt kur unë gjennetin e kam në zemër, a i vjen me mua Kudo që unë shkoj Jeta është si një blok akulli mendova Qtë sekund Një pjesë ti ikën Për të mosë këthyrë më Ashtu si trektari këti akulli Duhet të sigurohet që të ashes malin e ti Për para se a i të shkryhet Ashtu edhe ne duhet të shvizohem qtë sekund të jetë të son Duke pasur bashkulletar veprën e mirë Duke shpesuar për gjennetin e Allahut Duke e cur për para Ky shok i mirë qëndron me ty në ditët më të lumtura dhe në ditët e hidhurat. Ai qëndron me ty edhe kur dikush të fyhen, edhe kur dikush sillet në mënyrë jo të drejtë. Ai të mundson edhe atëherë kur zemra jote është e mbushur me mblef, të buzëqeshësh e të thuash të kam falur. Ky shok, ai i cili është me ty kur një sër sfidash të rrazojnë, është me ty. Gjithashtu kur ti ul ballin në sejde, kjo është lartësia jote më e madhe. Ai është me ty kur ti ngre duart në dua dhe lutesh për gjërueshëm. I lutesh Zotin tënd. Dhe a e di çfarë është më e mrekullueshme? Që Zoti i yt e di se çfarë do të thuash dhe sërish të dëgjon. Ai është me ty kur lotët të prekin mullozat e faqes. Ather, kur errësohen bretëron dhe ti lutesh Zotin tënd, dër të dashurin dhe mallin që ke për të atakuar atë. Dita jote nis me emrin e Allahut. Ti ecën rreth dhomës sate dhe vazhdon të përmendësh Allahun. Fillon të hash dhe falënderon Zotin tënd në çdo hap që ti hedh. Zoti yt është me ty, edhe në shpellën më të errët, edhe në vendin më të largët. Vepra e mirë është bashkuhëdarja jote. Kudo Pastru e zemrën tënde, laja të me lotët e pendeses, mbushë me dashurin për zotin të ndë, bëjeve për një mirë pjesë të jetësate, dhe ftoj të gjithë në botën e bukur të një muslimani, sepse kjo nuk mund të ndrohet me asnjik në citë të kësaj bote. Eja dhe ti me mua. Të nderuar miq, kemi ardhur në tavolinën e studios të emisionit Rruga drejt Allahut, për të kuptuar drejt se si ndikojnë vepra e mira, si e kuptojmë këtë ndikim e patjetër që të ketë shenjat e duhura. Kto shenjat do të vazhdojmë ti trajtojmë me Hoxhin e nderuar që na ka ndëruar në çdo emision në rrugën drejt Allahut. Hoxh mirëseerdha. Mirsërgjëj, Allahu subhane ve dhe. Kemi folur një cikël të gjatë për veprën e mirë. Mbasi folëm veprën e mirë, munduam të të trajtojmë shenjat e duhura sot dom andikojnë vërtet apo s'kan ndikuar këto vepra e mirë në jetën tonë. Për të kuptuarim ne duhet të tregojmë thon ato shenjat që kanë në kadhënin e tan ton. Vazhdo më Hoxh. Po, vojë ndëruar për po të kuptoj shumë drejt. Edhe është rjadhoi e natyrshme e kësaj teme që të vim deri tek kjo pikë. Nga se ne kemi <coughs> fillimisht kemi folur për veprën e mirë. Po. Dhe për për htimin e kësaj veprë për të mirë. Dhe kemi përmendur se kjo vepër ndikon, kjo vepër uh, ka për htimete veta, ka shijen e vete. Pastaj kemi pa, jo fulën pa, edhe për shembull uh, konkret të di sovë për vetimin, edhe pse ato kaq çsa për ilustrom, jo për mos ka të parë me ta an folum shumë për këtë. Po. Pastaj kemi ful për, do të them, edhe për shkoçet që na ndihmojnë që ta përjetojmë gëzim më mirë. Dhe tash normalisht kemi urt tek një pikë si mundë një beçimtar, apo beçimtare të vlersoj apo ta mas në dikimin që ka pas veprim. Po, ku e diun sa apo dikon me mm. këtë vepër? A ndaj promocionan që çështja është çdokujt privatisht apo që të bije nështa në një nga ekstremizmat e çortuar, dikush përshak mundet ekstremisht ta lavdëron vetë tik se po ndikon bukur, mirë apo por dikush mund të jetë skeptik, skeptik dhe pesimist, atë jo nuk po ndikon, nuk u nuk po ndij pse çfarë duhet të ndij apo për ta për ta ofruar një mesatorë të natyrshëm normalën këto ditë ne do të mundojmë që inshallah në bazë të pikave në vim të shpalosim disa pejshaneve që diatorri ka përmend, se ato me lena Allahu xhela uala janë shenja direkte që tregojnë, janë tregues, po janë tregues të, të drejtpërdrejtë që neva na tregojnë se kjo vepër po ndikon teknik. Po. Po se spaku mund t'i gëzohem këtyre shenjave. Këto shenjave që jemi në rrug të mirë dhe edhe shime të mbëlsirës e këtu në adorimeve. Besu do simë ato shenje cilat jenë të përgjishme për të cilin për nesë. Pa dushim. Atër fillojme shenjë në parhoqë në verpërën tonë që kanë dikuar. Në regull, në regull. Shenja parë që do kisha filluar me te është, pa dushim, një gjendje që e arrim besimtari, të cilin nuk do e kishtë të arrit asnjërë në qovëse në ngonjëve për të mirë nga sa njeriu n't kaluar në ti kur ka qenë i zhveshur nga veprat e mira, nuk ka fal namaz për shembull ose nuk ka xhëruar e gjithë merat, ë uh, koncepti i vlerësimit të gjërave ka qenë tersëisht i ndërtuar dikon tjetër, jo në bazat e shariatit. Dhe ai paskak të ndërtimet e gaguara të këtyre koncept të, të këtyre koncepteve, jo Rolhara për shembull ka preferuar për vetën e tij ashtu realisht është aqrtuar. E ka dashur atë që është e shëmtuar. Dhe dashmë kur është normalizuar gjendja e tij, është penduar, është kthyer tek Allahu xhallahu ala, tashmë duke ndërtuar një koncept të drejtë, të vërtetë, të kuptimit të xhirat. Dhe tashmë duke rikthyer gjërat në vendin e vet, apo ato gjëra gabimisht që janë futur aty, kanë zënë vend aty, tashmë duhet të largohen. Dhe nga mejdani dhe fusha dhe shtegu apo i vepërve që i dojmë kalojnë ato në shtegu në vepërve që në nuk i, nuk i dojmë. Andaj, për aqë so në e mbushim këtë shteg me vepër të mira, këto dhe të bëjnë që në të fillojnë të urem të keqen, të urem mosbesimin, të urem mëkatin. Për andaj, shen e drejtë për drejtë e prjetime të kësaj amb elsire e ksoj knatia me vepra të mira është se un filloj ta urrej të keqën një urrëti e të posaçme që nuk e kam dhënë më herët dhe kjo është e ndëlit me vet hadithin që të kujtohet me siguri shpjeguar po tre gjëra të bësh në iman të kush gjinden e ka shjuar halawa te iman apo besim në iman ne për këtë popullasë Në cikë li gjatë, emisionar që flasim për të? Andaj e fundit ka qenë, Tore e një kërëha, e një kërëha, të urën, që të këthejt në mëzbesim, të këthejt në ignorancë, të këthejt në kuën e mokatëve, ashtu si kur që urën të udhët në zjarë. Andaj e urën të keqenë. Andaj, kur të përmenën të kjo, ko shembojtë shumë kuranor, që na e ilustrujmë praktikish këtë urejtje. Aja që do e kësavequar më këtë rast është rasti i Jusufit Alehi Sraf. Jusufit Alehi Sraf, e në nëndëruar, ishte një njëri i devatëshmë, i përkushtuar në adhurimit ndë Allahot Azojel. Dhe nuk dëshërante ta zavendësante këtë nësi me ast një knësi nga knësi këtës e i bote. Por nja bevas u spravua. Një grua, e bukur, e pasur, me pozit, apo, i embyu lideren, dhe e thërës të ka ajo, që të bëndë një akt amoral. Këj ishte shume papranushme, për jësufën e një samë. Ishte tjepër e papranushme, dhe refuzaj. Dhe se pasuje këtiri refuzimi, ajë filloj të torturohi brenda palatet. Filloj gruja të ushtron të lojloj loj dhune mbite, fizike dhe pësishike. Madja e kërstënj me bërkë. Dhe ajë është e pushtenshme, Kërsnimi iso ishte, ishte shumë normal të ndodhte, shumë imund shumë të ndodhte. Dhe i tha, ose këtë, ose atë. Jësu fërse me dintë se në qofë se këtë e prënan në të ahum të raportin me Allah Në të ahum të këtë, në të ahum të këtë, në të ahum të këtë, nuk mund të apretan të këtë humbjaj. Në antë të të burgu, burgu i të marë shumë, të futësht në burgu, pa gjykim, apo pa dëshmitar, pa azhin, nga se i pushtetës mi të ka futë në burgë, zotitin kur delën për aty, qëfar tha, rabbi si gjënu, e habbu i leje, mi ma jetë unën i lejsh, i ko se më rëgurim në kërë fjallë, shumë adhështarët. Tha, o zotin, burgu është më idashur për mua, se ajo që ata më thrasin te. Kushe dëmë burgun? Askush. Askush në këtë dëmë burgun. Por, për të me djena fitë. Burgu � Apo, atëherë bëhet i dashur në raport ma atë që ata pëmëthrosin. Shiko atë, sa so e urën këtë keqe. A në njëriu për të braktisit të keqe, apo, për të braktisit të keqe, uh, duhet, po të mështu kushtimisht, duhet që të kalejnë në dy faza. Apo, mm -hmm. të marrë për shambullë, që a moralitetin? Oso thamë për shemb alkoolin, ose thamë vjedh, çka do të thotë? Pe, Fenomeni pegjëratave të ndaluara. Një liu që don me kryni një pikë keç, apo ai shpreson prej saj një pritetim të këndshëm. Sikur sajtë do të bëma në realitet, sikur sajtë me vjedh, sikur sajtë që don për shemb me vra, çka do të thotë? Ai pas kësaj shpreson një pritetim të, të këndshëm. Për shembull dikush më thon: "Me dit njeriu" se pastë au ti autë moral do të do, do të smuosh me smunë ai çta e bën kur do të qenë as nga sa nuk i mund mend me ndaj tek dhimbja tek smundja ai mund mend tek natësia apo andaj e bën kët nga se shpeshson natësia apo, apo. ke por e, e dytë që ë duhet ta ketë parasysh njeriu kur do bëni diçka është çfarë i ofrohet ati kërë këtë e lenë. Mirë, unë këtë nëci... Në po e arri... Në? Këtë, në? këtë nëci, për shembul, është e caktuar, dhe tash në këtë anë, po më ofrohet një mundësi të të tërë. Një është problem të të tërë. Po që për mosht i panjo, nuk pe di sa është nëci, nuk pe di që farë është apë. Djetarë ka në në kështo. Sabri, që duhet me e të regu njëri unë, këtë ras, apo është i një dozë të saktuar të itcës apo nëse ky sabur po të pengon nga një pritim i këndshëm dhe ky sabur nuk mund të jetë i ëmbël është është me është i hidhur po është i hidhur normal se po të pengon nga një klasic që njëri po asynon po është një klasic që po asynon apo ndërsa në një tjetër ndonë Allahu subhanahu wa ta'ala po tregon se unë këtë e urrej dhenvensai ka diçon e dua dhe është kjo alternativa kësaj. Leku këtu këtu tek jandaresa, këtu tek jep ora knacia është bashkuar knacia jote dhe urreti i Allahut. Ktu është bashkuar knacia e Allahut dhe jironca jote. Apo, ande këtu është bashkuar e hidhur me të ëmblën dhe këtu e hidhur me të ëmblën. Apo. Shikoj tash kët ta kuptoj drejt. Po. Ë ka pyetur dhe Nun El Misrin. Rahimuhullah. Kur, e kam pëtë, me ta uhejbu rabbi, kur e di se e duzotik, shenj, ka thëmë që dhënë në mësri, apë. i dhe kane ma je krehuhu, e merru indhe kemi në sabër. Kur të ti bëhet, ajo që aj e urran, më e hindhur, apo, se sa so sabër që i ke pretuar, këtu kër e kello një këna si jetër a, çfarë sabri është i hidhur, po kur bëhet më i hidhur, atëre sabri këto është i hidhur. Për shembull of. ë, të tash dhënë mundësi, për shembull, të fitu diçka për. Dhe që të cenë ofertën më parë. Moment që e kuptuasë është haram. A, dërhejo. Dërhejo. Që sabri është i hidhur. Është i hidhur, në mars i hidhur kur ti ti largohuash, por është i hidhur. Do zonë ti atë Tehdhsi nuk duhet i të atë asgjë, se këty kë kë kë, kë ihdhi si është shkaktuar thjesht si pasoi e privimi tim nga mm -hmm. niknaci. Kë sabër, sado që të ihidhur apo, nuk duhet marr parasysh në kët rast, nëse un jam mbushmë një i si Teter, kur e ka Matford, kur e kanë kuptuar se kët punë që mua më ka shkaktu niknaci, Allahu pe u rën. Andaj Allahun, e dua Allahun kur ajo që ai e u rën, për mua është më i ihdhur. Se sobra ti e kanë pretuar për shkak të largimit nga një klasie posaçme. Ne çfarë thotë? Kjo shumë mësi me kuptoi? Po. Prandaj unë e urrejt këtë. Edhe pse në këtë urrëtie apo në këtë urrëtie nuk kam mund të arrij më një herë. Se, kam bërë di... një sabri para se. Po deri deri dia ka qen 10 ditë prditshme. Njëri që ditë për të kabuazë do në, a mor realitet. Ka chim parishmëria ti zakonshme. Nuk kam mund ta paramendoj një të PK. Sikuse sot njerithat, si nuk bën me pi alkal, nuk bën me bazë vetëm, çka është jeta? Me çka më kënaqsa? Me, që, me që, apo nga sa ai e kupton, këtu kënaqsi. Paramendoj tash ti kur këtë apo ia e sill në shkallë që këtë ato që e ka pas deri dje kënaqsi dhe burim të kënaqsisë i thua stop. Ky ja nuk ky ja me me lehtësi thot stop? Jo vallahi. Ja ai kanë një cit mëshme. A ka nisit mëshme. Po i themi tash kët incident të kësaj çeki, apo shtoj dozën e urrejtjes nga Allahu këtheu rënapo. Apo dhe kjo nuk mirë e parash më kjo. Sëpër. Absolutisht. Andaj urrejtja e punës të çia. Urrejtja e punës së ndërtuar. Urrejtja e mëkateve, apo është një shenjë e drejtë për drejtë, ndikimi të punës të mira. Çka ka ndikut atë? Me urrejt alkoolin. Dendi e ka pinë njëri. Ashtu ku është kalëzuar më shumë, ashtu ku është shkolluar më shumë. Aj aj është. Që është A, ja, Pse tash po e urren? E po po falet. Ën rreht është. Do të namoze ka bërë që aq deri diaj që doshosh ta urrash. Ky është një ndikim i drejtë dhe pozitiv i kësaj vije për intendën. Për këtë arsye, kjo është një pikë shumë e rëndësishme që në bazë të saj ne duhet ta masim vetëm ton gjithmonë. Unë e sill la shembull dhe u munduamë ilustrujmë disa shëmbuj të caktuar apo të haramve, pe kë nuk dëmon që këtu duhet vetëm sikuar. E urrim në zinona apo rremelkul, ka mundsië ti të urrë zinon edhe pa u fal. Po. E po sikojmë çdo haram këtu më radh. Çdo haram, në qendëti ato harame që ti më qenë të lidhur me tok. Dikush ka qenë lidhur me porgoje, dikush me shpifje, dikush me akuzë, me akuzë, dikush me vjedhje, dikush me bartje fjalve, dikush me alkol, shikojmë çfarë harami e lidh. Apo dhe tash ke qenë lidhur më herë? Dhe tash kër ke fillu më fal, ke fillu më agjeru, shikaj e tash disponimin të përbalsoj. të përbalsoj. Në qofë se e njejta knaci është dhe lakman për sërja tje, athemi se vje pra nuk është duke të ndikuar së Akoma duke. A në qofë se e urran, po. A të kjo shënje e parhut, që në duke të ndikuj pa tjetër, më dhe në që në të urejmë, thamë. Po, pa dishtë. Dhe tjetë urejtja më e madhës e sabri në dhe këti gjunafi, që do ta shohim ke vetë tona çfarë kanë ndikuar vepra e mira apo jo. Ja? Normalisht çdo vepër e mirë, sikur se thash, duhet të zvencoj një vepër të keqe që deri ditë ne kemi pas burim tek knacis. Atë ta shëlargojmë dhe nuk kemi bërëmi knacis, tash bëhet bëlimi knacis, kush namozi, xhjerimi, mm. ja, zëqati dhe krihoxhëks me radhë. Do ato që dritë kanë shkaktuar për një knacis, ku i, ku i hudhim ato? I hudhim në ميدan e në beturineve, ato që ne i urejmë, nuk i më përpërdurim, nuk i përdurim ato mu. Kjo është një shenjë. Shenja dhëtë është tashmë, se, jo për të mira, janë sikur, mund temi, ndo shta, drojnjët, sikur se shtyllat, apo, që njeri u lidhet përtu. Përshamë, kur të, për të fryun e era fuqeshme, njeri u qëfarë bënë kopat për një shtyllë mm. apo lidhet për diçka ndihmohet me diçka që mos ta përplas fortunën dhe mos ta përplas stuhiën. Njeri përton gjatë ditës, gjatë javës, gjatë muajit, gjatë vitit, përjeton stuhi dhe fortunë të ndeshme, të dilemave, të epshëve, të ndeshme që tentojnë ta smbrapsit, ta lkundin, ta lëvizin nga stabiliteti, më thënë çfarë stabilitetin e, nga pozicioni i tij, rabi Allahu t'i shoqëroj. Nëse njëri është stabil nuk lë kundet, leviz më tutje, ja, es dhe të logje levale. Kjo është shen e dhej përresen te ka ndikuar vevat e mira. Mm. Namaz e shka këto a pësarës tabel. E ka përre tu, nuk e lëshën më kur. E dishin e kësoj, nuk e lëshën më kur. Një, një, ka njerës për shemull që dhe një dje, tërë që ka pas, ka dosh me shpenzu për më ditë një haram. Sad, subhanallah, i ofrohet aja, nga gjithëtanët dhe ai refuzon. Si ditë di pa para ke dhon, mund të ke dhon, këtarrisht sot po të vije pa para, falas, po mund të para refuzon. pse sot je stabil ditë ke qenë labil, haram. sot po falem. një nga sahabët e pejgamberisohullallahu alaihi dhe sallam, të vetë, sa pardisë ka qenë në Mekë, ka qenë pagan. ka lakmuar shumë që ta ket në ta ket në shtratin e tij një nga grotë Mekës, a po? Por e se ka dërsa të. Ka dhenë tërë që ka pasë mundë si jepëtë. Me gjitha së ka pasë mundë si të katë. Gjithë mundë e e ka, ka e bon? Muhamedi, e nimeke, i njeruar dhe e ka nëfuzuar. Dënë Allah Gjallu ala kënjëri e pranë i sëmën. E qëfarë më bënë? Shkënë me dine. Bëtë muslimani mirë. Muhammedi sallallahu ala sallam e dërganë një mision në meke për të vëzhguar leviz dhe korejzve për shka këtë një lufët e që të bëhi dhe ja do të jelle waala përballan pa përballën ai qohu atë sikur ka prodhsuar mekanikë kësim radh tash më rad, subhanallahu tash më tjetër kë tashmë kjo nuk po i bën më joshje tashmë nuk është për të qenë interesant ka tash më kë klasë të kodit pun teatër që gruaji thot undot lemërte korrekt bërtas atë të zojnë thot mirë po më një kohë nuk e bëj kët to që të flas me mua Shiko atë që djetë dhij djetë të është të shukëthuja. Allah i tha, nuk bërza, kur nuk e bëjtë? Tho në bërta, së ta bërti të satë dushë, kur nuk e bëjtë? Aja e fëllet të bërë, aja iko, u njërgu nga mika, dhe ishte Allah Gjelleola në Shketinë, në Shumshinë, nëse vene, ka shpëtuar. Por tha, shiko, subhanallah, kësa e radhe, që ka ka ndikuar të istabellë? Djetë djetë ishte një një rishë, te për, te për, labellë. Da sa e, e, e ndryshon të mendimin, e ndryshon të qëndrimin, e ndryshon të sielin, për, frasvje, për një epshtë të tjështë. Sëtë jetëa e ti rëzikuj dhe nuk e leves të datë. Ndikimi e me përmjën, ndikimi i besimit, në Allah në gjelë në gjelë lu. Kër e kanë zën një pe asave të pegamere, sallallahu aleyhu, sallam, sallallahu aleyhu sallam, apo e kanë zën, dhe kanë kërkuar për ti që ti e këdu në në besimit. Normal kjo ës dhe e kanë kërsnuar, e kanë munduar, të regim i gjatë, i Ablaj ibn Hodafe, ra anhu, të regim i gjatë i ti është, kërë e kazanë rëma këtë rëma. E kanë tërturu, e kanë provoku, me epshet, gjitha këtu i kanë refuzu. Nuk e lëshejfen, kur nuk e lëshejfen? Dhe sa ma ata kanë marrë një kazanë të madhë, dhe kanë doshë me ahudhë në kazanë. Wallah, këtu ështime që në stabilit dhe ndërruar. Kazan, dhe të, të i mbushu me vaj, të vluar, para me ndo të futët njëri atët, që kanë mund të bëtë atët? Po nuk mbetë nga i as mishë, as lëkurë, as kockat, as zhe, i thanë, këtu do futësh, ose i largohu për i festë. Kërtënimi i fundit që i bënë? Kjo është provimi maj madhe i mund shumë për stabilitet në fejtë. Qëka të mund të? Këtu as ka trimri, as ka pasuri, as ka guzim, as ka as zhe që mund njën të mund, së ta bënë kë Asi tash më po eshe një përfundim, të jetë dhimë shumë. Dukë e një gjithë, tha, më ljenit i falit dyre qate. Je le juan, dhe nuk e s'gjati shumë. Përfundim e më nësë si shpejt, dhe tha, vëllahi me qenë që nuk kushkon mene se pat Afrik, nga vdek e s'gjata, dhe e kësha s'gjata më tepër. Po të tregoj se nuk më më më përshtype kërstimi juaj. Kushe bën këtë vëllah? kush fletë shëto, kush mund të jetë kajt stabil në fjallon e ti, pas njëri u që kanë dikuar, kanë zënë vend të kaj, vesimin e Allah në zogjel, vepre e mirë kanë dikuar të kaj, duke e një gjithu shkallëve, se ishte kazoni shumë i madhë, shkallë duke e një për të hudhë, filluan të rridhin lëtët, korepon, ata që po e ngritë një shkallëve, thënë, po qanë, E lemruan mridh se po çon at kupt timse mos voltjo opendua. Ai po filloi tashjej tashjej at nxeçin temperaturën e se tashijaj, uh, tashijaj atë në zecin, mm -hmm. lartë të vajit. Uh, ta kthene. Ta pendova, normal, ata të mundën se opendu. Sa jo at djor nuk opendova. Po po mdhim se se kam veç një jetë. Kisha pa zistikim edhe një çink si lloji gjithsa ti përfundoj kështë të të lauta, gjelë, për i të Allahu subhanehu vejelleh. O dhe kësa dashurie që stabiliteti është nuk nuk nuk mund të jetë as ndonjë heroj, as ndonjë boksier, as ndonjë luftarak. Çka do të thotë, thonë që 3000 fuxhër është të pamundshme. Prën gjakë stabilitet. Nga ndikimi i veprave të mira. Në kishin këto më herët. Më herët korruptuheshin por shumë më pak. Nuk kishte nevojë të rrezikoshën me jetë, por shumë më pak ndryshonin mendime dhe qëndrime. Su kusht son sot shojmë. Njerëzit thonë sot ndryshojnë parime të çdo herë për një interes aktuel. E më përjetën. Përstoas në përjetë. Që nuk e bën të dot. Për për ngatë që që stabilitet gandekimi i pumës më te në në mire të mirë. Andaj sa më tepër një kujt veprat e mira tek ne, aq më stabilim finëllatojë. Qase përzihet apo imani me zemrën. Dhe kur përzihet imani me zemrën, nuk mund ta dish cilë është zemra, se është imani. Është përzië. Bën bashkë. Bën bashkë, sikur se e kam përmendë së rastin një shembull konkret, kam thënë se nëse e ke një gotë me ujës, apo ke qaj, dhe hudhë sheqerë në te. Te hudhë për të fararës ju. Për të më bëllësuar. Në qovë se e lenë sheqeri në fund të gotës, dhe e pinë, a do të ndishë më bëllësi? Jo. Jo. Në nga se nuk, nuk sheqeri mund të këtë ndikim shumë simbolika ma, jo më bëllësina kërkuar. Për të më bëllësuar pjenë, që farë duhet të bërë? Ta përziesh. Ta përziesh të bëhet pjesë e ujit dhe uji pjesë e sheqerit nuk e dallon dot kush këtej. Do të re, duket një trashësi sheqeri aty në fund të gotës, por kur përzihet, ai zgjon një. Një tersi bëhet. Andaj në hadithe në Buhariut kur është kjo bu Sofjani me Rakliun, apo për këtë stabilitet, për këtë dikim të vë për kapiten Rakliu. Por tu vërtetuesh mm. se a është e vërtet kjo që thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? The tha an duhet që kur ndokush i bëson atij të smbropset ndonjëherë këtë pyetje, Herakliu është romak, romak cikristar, kishin provë pejgamberik, kishin provë me libra, atë dini çka është timani. Tha kur dikush prej tie pron islamin, shkon te këjt, as smbropset. Ja, do të s'kan dot kur. S'kan dot kur. Pra dënë pejgamberin som lidershëm në shkuin Hudaybië. Kush nga muslimanët e Medinës shkon në Mekë mos na e thënë më kur, ngasë ju garantoj se të vijnë jo. kusht të jua. Kur ndajkat Parisje Herakliu nga apo s'e çfar tha? Tha ke dalli Keriman, çështë puna e besimit, apo kort përzihet me zemrën. Kort përzihet. Mos tani ta po për me imanin fon të zemrës, po përzihet me gjithçën e tindë. E kur përzihet atëherë jep shije të ëmbël. Andaj stabiliteti në fen Allahut është një shenjë e drejtë për drejtë, endikime të këtyre veprave në jetën e besimtarit. Allah na bëftë të tilla, Allahumma amin. Dhe kjo është më thënë përzirja e besimit, më thënë në zemër, është vërtet të ndje shien e besimit. Do të rikëthejemi në pjesën e dytë, të emisionit për vazhduar me shënjët e të tira për të komunikohër të përfollirë me tonë, në basit marit të opinione nga besimtarët në teren. të tëra. Të ndëruar mishë, në basit opinioneve, këthejemi me njëherë për vazhduar pjesën e dytë e emisionit. Nuk ka dyshim që veprat e mira ndikojnë shumë pozitivisht në jetën e njeriu, sepse ato janë derivat e bindjes në Zot, sepse Allahu subhanahu wa taala nuk urdhëron vetëm së të mirën dhe të drejtën. Kjo është një pyetje që gama përgjigjeve për këtë pyetje është shumë e madhe, por nëse do ta specifikojmë disi përgjigjen për këtë çështje, për shemb të kapim çështjen e namazit, të cila është për veprat më të mira, do të shohim se Allahu subhanahu wa taala dhëronë shumë mirësi në përmjet kësajve për të mirë që është namazi. Si që ka thonë Allah o Zogjell në Kur'an, me të vërtet namazi shmangë nga të këqia dhe të ndytat. Dhe me që e mirëni, me të vërtet e keqia, e ndyta, ka plakosu në shëqërin shqiptare dhe atë botrore, si dë mos të këtërit. Dhe praktikimi kësajve për të mirë, si që është namazi, ndimon një rion të rion që të kaloi Nga të këshijet të këtë mirat dhe se bepë të botë namazin. Pra si që thamë, ashtu si që ka thonë Allah subhanu ta ala, që me të vërtet namazin shmangë nga të këshijet dhe të ndyrat. Pra vetë fale namazit bërë shkas që njeriu të bëj vepër të mirat të shmangë nga të këshijet. Po kështu kemi edhe qështën e Ramazanit që më pësën njeriu me edukatën, moralin e ndeshmërisë, pratë e cilin nuk ka mëson njeriu edukatë, moralën e lartë të durimit, edhe të kuptimit të dobësisë të tjerëve. Ëh veprat e mira pasqyrohen në sjelljet e njerëzit. Dhe siç e kanë përmendën edhe dietarët, shihni që e veprës mirë është sa ajo pasohet nga një veprë tjetër e mirë. Plus që kur kanë pyetën dietarët madh i von Kaimin rreth çështjes së Gjunaht dhe të mirës ka thënë që gjunao lën breng dhe shqetësim në gjoks, në zemrën e njeriu, ndërsa a e mira shenjë e mirësisë asaj që ke bota mirë është kënaqësia që i ofron njeriu në zemrën e tij. Normalisht që veprat e mira japin stabilitet njeriu dhe kjo nuk ka diskutim. Bilës këtu është besimi i muslimanëve që njeriu me veprat e mira forcon besimin e tij, ndërsa me veprat e këqija besimi i njeriu të bie. Pa veprat e mira shtoim besimin e bëjnë ato të qëndrueshëm ndërsa veprat e xija normalisht janë kundërta e veprove të mira, pra e rënë njeriu dhe e largojnë nga stabiliteti, e bën jo stabil, jo të qëndrushëm në mes të gjithë këtyre provave që ne kemi. Vepra e mirë në jetën time ndikon shumë pozitivisht për vetë faktin sepse Zoti e ka bël liçë bamirësia ndaj të tjerëve e jep zemrën së robi të naçi, si, jep prej qetësi. Edhe kjo është një aspekt, më thon, i asaj që përfitohet nga vepra e mirë. Para se se nga vepra e mirë përfitohen shumë aspekte të tjera pozitive për jetën e njeriu. E, e bën që jeta e tij të ketë një mbarëvajtje, të ketë një siguri, një qetësi. Edhe kjo është, më thon, Një fushë suksesi bëjmësia dhe IPM një që bënë gjithë dhe kushtë dhe më tha. Një prej dikimeve, më thonë që ele dhe IPM një e bënë personë që tjetë më optimistë e urshenë me shprejese për talmen, për një talmen më të mirë, dhe e, e fornizon me i famenye, me nëgji, njëri ju më për të vërshdo jetën, për të vërshdo rrugën për më tej. Në më lishë dhe më thonë që dhe gjojën e lidhme më thonë më thonë, Një për dobijve që ka vepe e mija dhe më në thonë, edhe në këtë për izëm ka hajt në nëtë, sepse për besimtajnë musimmanë më thon, në thonë, shumë e onë cishme stabiliteti, dhe vjushmëria e vepe e mija, sëse, që të, të profetë i selam, prof, Allah u zhele e pëlqen shumë një vepe, që do e vogu qofte e jo, po a më në është e vërdushme, më është e rrjedhshme, Edhe për i kësaj, domethënë, bën njërin që që janë angazhuar vardhimisht me bërjen e veprave të mira, në kohë kur e, janë shtu, domethënë, bërësit e veprave të qičie. Dëndëjoar më kemi kthyer përsëri mbas këtyre opinioneve në studio për të vazhduar bisedën që kemi me Hoxhën tonë të nderuar. Hoxh ishte duke folur për ato shënjë të cilat na tregojnë që ne kanë dedikuar veprat e mira në jetën tonë. Folëm për stabilitetin ishtë pjesa e dy dhe pjesa e parishe vëthën për urejtjen. Stabilitetin besimtarit në jetën e ti, ma si këto vepër kanë dykuar kej. Okay. Vajhëm e shenjeta tjera, s'ilën të në tregojnë. Po, shenë tjetër është se vepëra e mirë, dhe më thonë, me besimtarit e ka një histori të dhëthimit. Për shamë tje kje një shak dhe kje uthuar me te nga Tirana ku e di dhe me një vendë që ahtu më Pa. Të këni qëndruar një muaj, e një këthujer pastaj. Kjo ullëthim, apo, ka bërë që u të kime një histori. Ajo histori nështë ta, nuk ka filluar mirë. Ka qenë pak me fështirë të përstatësh me te, kështu më ratë. Pa, pastaj, pastaj, këni filluar me ndi nevojnë për një të të të të të, nga se ullëthimi ka qenë i të të të të arsi, një të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t fillon udhtim ndërime me agjerimin. Me çdo udhërim fillon një udhtim tjetër. Po? Dhe gjatë ty udhthimi ai ka përvojë nga më të ndryshmet. Adhurimet dhe veprat e mira, apo udhthimi tuaj ka një veçori të posaçme që ndoshta nuk është me të tjerat. Dhe kjo, kjo histori na shpijë drejtë kënd dikim që po flosni për ta. po i referojmë Ibn Qajmit Rahimullah, drej përdejt, mës të brejdim, pa, mës të brejdim, a, nash, jashkë, i mën qajmë Rahimullah. Thot, esali ku fi e uvali lëmër, ullëtari, dhe të Allahut Azojel, në rrugën Allahut, si kurse është edhe emisioni, thot, në fillem, mund të ndi një loj lodhe dhe në garkese me veprat. Përsharës fje, Subhanallah nga se and nuk është shoqëruar zemra ti me Allahun. Zemrat subhana kanë qenë të shoqëruara me këtë me atë me lidhje në kanjon Zotit xhelalauala. Andaj nuk janë shoqëruar me të. Po shkak të kësaj alergjie mos shoqërimi apo edhe veprat nuk janë të të pritimit të, të të të duhur. të duhur. Fillimisht më ke mbrëmë la Filojnë që të, jemë të sinjër në ngarkesë, se sinjër në lojë vërështërsi. Për edhe hasër e lë kalbi ruho lë unsë, kur zemra të veshët me petë kënë e shëqërimit me Allahon a Zogjen, atërë largohen këtu ngarkesë dhe vërështërsi. Dhe nga ngarkesë dhe vërështërsi, kjo është për ti më kejme të Rahimullah. Për uhej ati. Thëtë, sarët kurre të ajinin lehu vë kurre të ledhë. Vë kuva të unë vë laddhe. Atëherë kjo bëhen, uh, që i kushtëtonin nga knasje madhe shpirë ti ti bëhet. Bëhet fuqia ti dhe bëhet knasje ti. Fëtë siru s'ala kurë të ajinin. Lëhu bëhet namazi për etimi ti me i, i këndshën, knasje ti me madhe, pasë që njerë ishte një vej për e rëndë. Dhe filan të pushan në te, pasi që mëherët pushon të për ti. Mëherët kër e falë të namazët, e, nëhamna, po, urahatova të një ka obligimin, jo. Ta është, filën, faza e parë ka qenë e kryo obligime dhe urahatova. Dhe ta është, thotë, po du më urahatu, andaj po falën. Për ndaj, ndikimi vepët mira, apo shen e ndikimit të vepër të këne, është se njëriu fillën dal nga dal, duke e bërë vepët, duke e duke e duke e duke e duke e duke e allan që në vëla fillin, ë dalgadalçë këto vullnet këto vullnet këto i shtu vullnet i shtu vullnet edhe këtu kemi një mund të them lëshshëm dortham edhe një vretje mund të them një një lloj vallahi mund të them edhe një lloj kërcitimi për neve se njeriu pashëm në çose falet që 10 vite. Ëhh. Mm -hmm. Këkoni shojhrim të gjatë me namazin. Po. Apo më ose, endë në çose edhe namazi është vëstërci pak nuk është pushim për të, nuk është naci si për të. Montem se mungon dikimi i duri namazt gjat nkat person. Që sot tash është dosh ç'të të bërm çe në... sovjet tishtë... po shoqërohesh me të, ditash është dosh nuk nohet me të, derisa është dosh. Paramendom për shembull një çift bashkëtor. Apo a është normal që fillim gruaja të turprohet të nga burri që mos të kërkon të sojra? Normal në, është normal. A është normal që fillim burri dorsta ti vjerënd pak që nga gruaja në rota çortoi për zgjaj. Fillim për shembull. Ës fillim të mësoj për shembull. Mos hapin muhabetet lolaj mes veti. Tëmetat mia tregu, të nësa fillimi mund të jetë kështu. Sa është fillim normali,imi duhet ku njoftuar. Ende, kimë qenë dikon tjetër. Mi po, a është normale? A është normale? Për shembull që pas 10 vite, jet bashkëtorë. Gruaja mos ket guxim apo mos ket disponim të të habë zaman burrësi për diçka që e bren për shkëm të të rgonë shojë që sa tjetë dhejtë e pësë të mëjtë, për mu nuk është ka në nërmallë. – Të rgonë që nuk është sk... lidhja e fortë të orë? – Pa, nuk është lidhja e fortë. Nuk është lidhja e fortë. Burri për shambu. Si ka mundësi një burë, i cili pretendon se sinqërisht e dëngruane ti. I cili pretendon se sinqërisht për te fmitë ti kanë dëmëdhenjë të posashtë minjetë vetë. A i kës nësa kur vije kohë për të kallu pushime dhe për të nashë, preferë me shok të ti nga se me ta kë nashët se familjë në kërë barë. Apo, ko është në qërëtet e të këta? Ko të shurija? Kjo mund të të fillim po, njëri është, është mësu gjithë mërë me shok, me dalë, po fillim një vjetë, dhe vjetë për... 15 vjetë, 20 vjetë, është dashë, është dashë të dashë dhe në këtë ko që të veç në disa temat fillim Dardoshna dër. për shkak të kësaj shëqësh që kemi, që spaku të kemi një mirëkuptim tjetër. Të Ta të për shembull un ti kemi një shoqëri të kaluar apo kemi krijuar alhamdulillah një një afërsisë caktuar, mirëpërcaktuar dhe tash është normal pas të kësaj për shembull një fjalë caktuar që vjen nga ti të ke çuptuar ekstremisht nga ajo e imja, nuk është dorë, nuk po një e filon la. Ku ku ku e bë dhë ditë sa vën këto? Ës dor është që uh kjo -huh. ku që e kanë luar në uhtim ata Tashmë timson ty, sasi, më ka ja komentuar fjalë dalit. Asht... As dosh. Antëbi shoqimi veprën e mirë nuk është në nivelin e dorë. Nuk është. I besoj nuk i ke vëtuar drejt. Nuk asht, po. Ande, në qëfës, është, po. Andaj, ndërsa ne shohim dukësh ku ja Ilham na. Ditë për ditë jam duke u njohur më shumë. Po po ka sot nganjë normal, por përgjithsisht është një, po është një, është një përmirësim, është një ndikim. Tash jam duke e shtuaj pak vepra të mira, alhamdulillah, po ndihem më mirë. Po, kjo është më më me disponim po falem më me disponim po ajroj më me disponim po bëj dhikrin ku vundnat më të mëdha për Kur'an themi se po ndikojnë punë të mira por dyshë kemi domosmundje Uthmani radiallahu anhu ka thënë në meta po e përfundoj kët pikë ka thënë lauta urat kulubuna la ma shbiat min kelamillah rregull po te ishin të jesh zemrat e pastërta po te ishin të jesh zemrat e shëndosha nuk do të ngopëshin se lezuari fjalë Allahut asojet nuk do të ngopeshe seponuar i me ta se i te, e se medetuar i ti e kështë marat. Pse? Se është është nërë. Por në qovë se na vijë pa kërën me lezu Koran, e na ikë dita pa lezu Koran, e pas ta i namazin si farën më sunetit, po vetëm farën sa me kryo obligimin, a po, enda është barë të këne kja, dhemi se nuk është ndikimi si duhet. Me pësumë. Nëse këtë ndikim është i dokshëm atëherë, ku ne jemi në shtim të vullnet Konej me në shtim të aktivitetit dhe kjo është shen edhe për e shtimit të adorimin. Atër hoqë, shpesun ki kjo e mision të jemi për të tërë që këmisen, kemi thënë, shpesun të kemi këto të ne. Shpesun të kemi një shenjat të tira që në garantojnë që kanë ndikuar vepëra mirë. Atër, vëshëm me pjesën e fundur të kohës që në kam vetur, për e shëngjën e fundit që mund të amarem që kanë ndikuar dhe është shenjën për ne që kanë nd Po një persha që mund të veçojnë këtë situatë do të thonë ka shumë që dietart i kanë përmend vëllai tëm drejtën unë nuk po kam dëgjuar asnjë nga këto tiprivojmë si kosi ton por po e them për fund një përmbyllje ose që tela mëronse është fundi. Ja jemi në person të kustos. ë uh, Mund tham se fillon nga ndikimi, nga shenjat e ndikimit të veprave të mira është se njeriu fillon ta kupton ta ardh drejt jetën. Cë hmm. si. Direj dia jeta për të kaqen ë grumbullim parash. Direj direj dia për të jeta kaqen shëtitje. Direj dia jeta për të kaqen një pretemi caktuar apo në shoqëri apo pushim ama ku do qoftë. Tash me vitet e mira ai filloi ta pijë këtë njeri. Të kupton se jeta nuk qen ka këtu. Jeta nuk qen ka kjo. Jeta nuk qen ka këtu. Jeta qen ka diçka tjetër qëun se kanë kuptuar. Dhe sa so më tepër një u të pijeket në kadrët e dhe shfrytëzon në mënyrë më të drejtë jetën e tij. Duke kuptuar se si një kapital me cilin duhet ta blejë një parcelë në xhenat, somate për këtë kohë të çartë, të kristalizuar, somamir këtë kupton, aq do të thotë, kanë dikuar kanë dikuar vepra e mirë ndaj. Për dysha, një di uh, komocë të fortë, mirëpo ande agenda ti mbetet e njëjtë. Mjetat i mua jasht sikurse kanë uar, s'e ka kuptuar këtë, do të bëndë sonjer llym bigjës me të gjithë. Një e ko dhe më atë lunë bëjqazë, dhe më atë lunë lëtëri, dhe më ma atë dhe ma donë, manipulane lunë. Allah, këtë nuk e bën njëri menqërë, këtë nuk e bën njëri menqërë. Andë e më pëllu me cikë një dialog që është vëllu mes një djetarë dhe një njëri ju, ku kujtë djetarë ka dështë tja bën të qartë se si du të në kuptu jetërë. Ka thënë, a je penduarë? njëm penduar, po që e dhe ende dhe pak që e më kam i dëpunë, a, ah, thotë mirë. Kor e ka pak e djetarë se veprat e mira nuk kanë ndikut e ka, kërëndë se ka kuftin e si duhet. Si njerë, subhanë Allah, thotë edhe pak e insha Allah dhe në kismet, cilën kismet po e preti, cilën a fat po e preti, të nuk e dhe në që ka donon me të njësër. Andaj i ka thonë, ti me siguri i thotë i paske e, dy shpirtra. Njerën e ke kështot për të lozë E kur del ky pasë ma tjetrën bëhesh burr më i mirë. Jo më një mund, pun, mire, Ati, oh, hoqe, bëne, kam një shpirt të kam, dunje, si kam dy një kam. Atëherë thotë më siguri se ti i pas ke dy butlla. Kë dy dënia ekë mund si ti. Kur del nëpër dy dënia, apo ke dy dënia tjetër që tani më punëm primesor. Ato u huponë kam një dënie, si kam dy një si gjith janë. Huaj thotë atëherë thotë ti me siguri pra po e den kur kimi vdek, edhe deri në fazë shumë e paradikës. Tani, nuk e di, asë një për kësaj nuk e di. Tha, Subhanallah, nuk e pregadit. Nuk e penduar, nuk e pregadit për dalët për Allah të të gjendë. Një shpirët e ki, një dunja e ki, nuk e din kërë e ki me vdekë, atë qëfar bënd të njëri u me në që nuk e bënd. Nësë të vebër të mirë, e pjeku njëri u. Një në shumë atë e për falë namazë, shumë atë e për agjëranë. Pa qëfar të i bënd? E kuptën zë gjitha dhe nuk ngohë përse grumbulluar i këtële pasurije, kur? Ka se ka kuptuar se jetë është grumbullim i kësaj pasurije, ju asaj të tëtërës. Dhe kor njerë e kuptan përshfar kërën këtë botë, dhe vrapan drejt grumbullimit të kësoj pasurije, në e thime se këtë nuk e konë ka mënqëria dhe inteligenca, por e konë ka ndikimi i pumet mm -hmm. mira të kaj që e ka. Nga ndikimi i vepërve të mira të kaj. Nga ndikimi i pumet mira, kështu ka ndikuar po këso kom synëri mund vëlet kohë gjatë montazhim kohë gjatë por subhanallahu ende vëraposë grumbulluari shkëmbin dhe mbetën ndërmjet që vetëm sa e rëndojnë udhimin e tij te Allahu el leuanë e nuk e leson nuk e ngritin çmimin e tij për Allahu el ora kur pra gjithashtu ne kjo është rëndësi ta kuptojmë jetën e mirë ta kuptojmë se si jeta e mirë nuk është në shëshitë këçi jeta e mirë nuk është në pir alkoolit por jeta e mirë në namaz Jeta mirë përmendel Allah tasje. Jeta mirë është në, në, në dhënie, në limosh, jeta mirë është në haxh. Kjo është jeta mirë. Jeta mirë është në punë të mira. Kjo është ndacja më e madhe. Ata njerëi Ibrahim el Adhem, po, nëse kjo është e thellë, ka qenë u thimin disa shoktë ti. Ata nuk kishin dorësa bukë mëngër sa duhet. As nuk kishin mjete konforme komforte transporti, nuk kishin diçka komoditet më. Dhe. Mi po i shinisme kërku hadith në pegajuta. Me dhe me një rast, ishëm duke kalu një lomë, i përvjelen teshat dhe kaluan lumen, dhe ulen pas lumit për të përshuar, ishtri u kom Ibrahim el-Adhën dhe ka knasija madhe, që ka të ishin lomë, ka knasija madhe, dhe tha, le u alima el-muluku, u abna el-muluki, ma nahnu alehi, ma nahnu fihi, le gjale duna alehi bisujuf. Thot, të këshindit mbretrit, dhe bit e tyre, në qëfar knasija jemi ne, dot munduoshin që kët na e morën me shpatë. Po fakti na sigutë kush ku kike mit, kush ka mitrat me ku kike kët, ku kike para, ku kike, skan kët po. Klasirat e mora se jam punëmit, jam vruk të Allahut, jam duke kërkuar ditë, jam duke u fal. Nëse kët e kuptojmë çdo ditë, se kjo është natësia, kjo është bukuria e kësaj jete, kjo është begatia më e madhe që ata kanë mundsu, që ta përmendesh atë, të falësh për te, të, të drejtohesh ka haj. Nëse këtu e kemi kuptuar këtpun, këtë, këtë jetësh kemi kuptuar, atë pikërisht që është si pasojë si shën e ndikimit të veprave të mira tek ne. Përndysha mund të them se nuk është ndikimi i duhur e këtyre veprave në jetën tonë të përditshme. Allahu na fal. Allahu subhaneh. Amin dhe ju na. Atëherë duke dashur ta përfundojmë ju jo me alarm, por me pergëzim shpresojmë që të kemi disa shënja mjaft në jetën tonë të veprave të mira. Atëherë të ndërruar miq, kështu është fundi i emisionit. Dhe këto ishin shenjat të cilat ne sapo i diskutuam me Hoxhën dhe themi atë që kanë thënë të paratan me fjalën e fundit që përmendi, sikur ta dinin mbretit të kësaj bote në çfarë knejsi ndodhen besimtarët, kur kanë ndikuar vepra e mirë, në jetën e tij do t'i luftonin për t'ia ja marrë knejsi. Deri në misionin tjetër, qofshin kujdesin e Krishtit. Selamulejkum ورحمت الله و بركاته.